Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Välkommen till Bibelstudiet efter ett par tre veckors sändningsuppehåll i närradion i Norrköpings pingkyrka. Så är vi igång nu efter nyåret. Önskar dig ett gott nytt 2024. Och vi avslutar förra terminen med Apostelgärningarna 15, denna fantastiska bok som berättar om den första församlingens födelse och spridning. Från Jerusalem och utöver landsdelarna och längs olika delar av medelhavsområdet. Och apostelgärningarna är ju den heliga andes gärningar genom vanliga människor som öppnar sig för Gud. Evangeliet ska spridas, budskapet om Jesus Kristus. Vi ska... Innan jag gör en liten sammanfattning av vad som hände i förra programmet så ska vi lyssna på en av de härliga glada nyare salmerna Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Här är det den originella duon Tylle och Lumra som sjunger. Se, mm. Jag låter dig ta i mitt liv för röda, att andra där din kärlek kan se. Jag låter dig ta i mitt liv för röda, då kan din villja se. Jag låter dig med mitt liv jag dör. Jag döljer livet som du oss ger Som Jesus komma åt oss vara, Då han till oss gäng ner Gud, låt ditt ord i mitt liv råda, att andra där din kärlek kan se. Ja låt ditt ord i mitt liv råda, Då kan din vilja ske I förra programmet så läste vi kapitel 15 om apostlamötet i Jerusalem som handlade om relationen mellan hedningar och judar som trodde på Jesus. Och det hade kommit till en Turkia, den starkt växande församlingen eh, Människor som var från Judén och som trodde på Jesus helt och fullt men som var fullblodsjudar och inte bara själva praktiserade ett judiskt levnadssätt men på något sätt ville att alla som kallas, skulle kalla sig kristna skulle också vara liksom fullblodsjudar i levnadssättet. Och det här var ju inte alls. Guds vilja, det här var inte det som Paulus och Barnabas hade predikat på många platser nu på sin missionsresa och grundat församlingar så framgångsrikt. Så Paulus och Barnabas tar sig ner till Jerusalem för att berätta om den här konflikten och de här problemen där samlas apostlarna och de ledande i församlingen i Jerusalem. Och resultatet blir ett väldigt bra resultat. Därför att man beslutar att skicka ett brev till de här hedna kristna församlingarna. Och bara ha några väldigt grundläggande föreskrifter. Som inte skulle hindra dem att leva i nåden. Och så tar Paulus och Barnabas och några ifrån Jerusalem Silas och någon ytterligare person. Följer med och så rapporterar man. Och det blir glädje. Sen så slutar ju 15 kapitlet med att Paulus och Barnabas bestämmer sig för att göra en ny missionsresa. För att besöka de nya församlingarna, ha med sig det här brevets innehåll och berätta för dem vad apostlarna och församlingen i Jerusalem har sagt och uppmuntra dem att växa vidare. Men i samband med den här resan så blir det en konflikt. Det står i 37 versen, Barnabas ville ta med sig Johannes som kallades Markus, Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade överhet om i Pamfylien. Och konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen. Det var ju Barnabas hemtrakter. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg. Och så reste de genom Syrien och Kelikien och styrkte församlingarna. Det var alltså Paulus team. Och det här ursprungliga missionsteamet delade sig och blev två team. Och vi kom ju i fortsättningen här i apostelgärningarna att följa Paulus och Silas och läkaren Lukas som har skrivit både Lukas evangeliet och apostelgärningarna och som ansluter sig till gruppen. Här får du höra en bibelvisa av mig med textordagant från Romavrevet 10 om att var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad och att skönt ljuder stegen av de som kommer med budskap om goda ting. Kallar Härrens namn ska bli räddad. Varo en som o kallar jag som o kallar Härrens namn. Varo en som o kallar Härrens namn ska bli räddad. Varo en som o kallar jag som o kallar Härrens namn.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 Utan att vara utsen. Det står skrivet Skönt stegen Av dem som kommer Med budskap om goda tid Av Skönt stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Skönt du stegen av dem som kommer med budskap om goda tid. Hur kan någon förkunnas utan att vara utsänd? Hur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 Egen av dem som kommer med om Nu läser jag från kapitel 16 Från första versen Paulus kom också till Derbe och Lystra Där fanns en lärjunge som hette Timotius Han var son till en troende judinna men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotheus. Paulus ville ha med honom på resan och av hänsyn till judarna i det trakterna tog han och omskar honom eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och det äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Jag kommenterar till grann där. Timotheus hade alltså gott namn om sig om, av församlingsledarna där i orterna runt omkring. Och Paulus tyckte om honom och kände att det här kan bli en framtida ledare och Och Paulus gjorde någonting som han hade klart tänkt igenom, det förstår man. Eftersom den här unge mannen visserligen hade en troende judisk mamma som var nu, vad vi kallar frälst och Jesus troende. Men pappan var grek även om han säkert också var jesustroende. Så bestämde Paulus och pratade med Timotheus och familjen om Timotheus ska omskäras så han blir en fullblodsjude. Och det här var ju medvetet från Paulus sida. För han ville att Timotheus skulle ha öppna dörrar överallt. Han skulle kunna accepteras av den fromaste jude och han skulle accepteras av greker och hedningar och alla människor i områdena som man kom till. Det här var väldigt viktigt för Paulus och det var ju viktigt för Timotheus som fick öppna dörrar överallt genom det här. Det här brevet från Jerusalem var ett viktigt dokument genom de här få rimliga kraven. Vi 2000 år senare kanske känner att ja, varför är det, står det där och står det där. Men det var ju så de här århundradena. Att överallt i medlandsområdet så fanns det judiska minoriteter, det fanns synagogor och det fanns fromma judar och det fanns nu också eh, judar som trodde på Jesus som var i judar skulle vi kalla dem. Och eh, man hade de här kraven från brevet från apostlarna i Jerusalem. Ni håller er bort från kött som är offrat till avgudar. Paulus undervisar i sina brev senare att det spelar egentligen ingen roll, men för samvetes skull så får en del illa om de vet att köttet offer gudar. Så det skulle man hålla sig borta från. Från blod, blodmat, det var ju förbjudet för judar. Kött av kvävda djur lika så. Och sen. Det som ju naturligtvis var självklart, både i Gamla Testamentet och i Nya Testamentet, avhålla er från sexuell omoral. Sexuell renhet, trohet i äktenskapet, det är ju någonting jätteviktigt i, i Bibeln och i en kristna kyrka. Och sen avslutas det här föreskrifterna med, ni gör rätt om ni undviker sådan. Allt gott. Det är alltså inte något absolut tabu eller förbud när man säger ni gör rätt om ni undviker sånt. Så att det här var till glädje för de nya kristna. Innan jag läser vidare så ska vi höra en sång som jag ofta hörde i min ungdom i samband med att människor döptes. Har du mod att följa Jesus? Här med Göran Stenlund. Stiget riktigt ut. Från sjätte versen, rubriken Under andens ledning. Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien, eftersom det blev hindrad av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. Bara en kort fotnot där, Asien är lika med mindre Asien, inte hela världsdelen Asien som vi tänker idag när det nådde Mysien försökte det ta sig till betydningen, men det tillät inte Jesuande. Då reste det genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: Kom över till Makedonien och hjälp! Oss. När det sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Lukas i sin bok här övergår från att berätta om dem Paulusans team, till att säga oss och vi och vi kände. Så vi förstår ju här att från och med det här ögonblicket så är Lukas med i teamet. Författaren Lukas som har skrivit Lukas evangeliet och apostelgärningarna båda riktade till en rik man som hette Theophilus, som var något av en beskyddare och en Finansiär och som förvaltade de här böckerna. Utbildad läkare. Han var av hednisk börd tror man. Och välutbildad i grekisk kultur. Kanske var han från Antikyria i Syrien eller från Filippi har några forskare föreslagit. Men det som är viktigt i de här orden och verserna det är att det står saker om vägledning från Gud där. Det första när det gäller vägledning är Guds ord, evangeliets principer och anda. Att nå ut överallt där det går med evangeliet. Det är Guds ord. Sen leder Gud oss genom omständigheter, genom att dörrarna öppnas eller dörrarna stängs. Att det är det faller sig på olika sätt, det här tycker jag, att jag själv har sett mycket av under mitt eget liv. Och det tredje, det kan vara genom inre vägledning eller uppenbarelse, kanske drömmar, kanske profetiska ord från någon. Men de profetierna eller drömmarna får ju inte vara i konflikt med Guds ord och evangeliet. Då vet vi direkt att det inte är riktigt. Alltså, Bibeln det viktigaste. Om vi skulle ta en kartbok, en karta, som bild på det här, så är det så att kartan är det viktiga redskapet för att hitta rätt. Om man från Norrköping, där jag bor, ska komma ner till Rom- så för några årtionden sedan så åkte man inte iväg och frågade den närmaste person var i vägen till Rom utan man hade en karta och så följde man det och kände igen sig, orter, floder, landsgränser. Och så småningom på slutet när man kom ner till Rom så kanske man kunde fråga någon lokalbo om den adress man skulle till allra sist. Guds ord, Bibeln, evangeliet, det är den viktigaste vägledningen. Och sen öppnas det genom omständigheter. Här står det att Jesu ande tillät inte Paulus och de andra att gå in eller vara i provinsen Asien längre. Det kan vara att de på något sätt kände inom sig, Nej, det här stämmer inte, det är inte rätt längre. Och så kommer de ner till Troas vid kusten och där får Paulus den här drömmen där en man från Makedonien säger, kom hit över och hjälp oss. Och då, då stämmer allt överens. Det stämmer med ordet, det stämmer med evangeliets budskap. Det öppnar sig, det stämmer med känslan och det öppnar sig i omständigheter. Så vill Gud vägleda oss. Vi lyssnar till en sång om kärleken vid som oceaner evangelistkvartetten sjunger. Vår kärlek strömmar alltid, ifrån höjden till var tid, den vill fylla hela jorden, kyssa den. Jag läser från elfte versen i kapitel 16. Överskriften är i Filippi. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira. Som hon hörde. Och hon hörde till dem som värdade Gud. Herren öppnade hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon. Om ni anser att jag tror på Herren. Kom då. Och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Jag kommenterar lite här. Filippi var största staden i den delen av Makedonien. Och en romersk koloni. Det här med romerska riket och en romersk koloni. Där fanns alltså en, en garnison. En romersk garnison. det fanns romerska officerare och embedsmän Och Paulus. Han använder sig ibland av detta, han är ju själv romersk medborgare och han eh, har ibland som utgångspunkt platser som är delar av romariket. Och därifrån så ska evangeliet sedan spridas till trakter omkring. Det finns saker i den romerska tanken och riket som hjälper människor att förstå Guds rike. För Guds rike, precis som romarriket, är mer än bara en provins, ett land, ett språk. Det är någonting gränsöverskridande. Guds rike som finns i alla länder idag. På sabbaten då ville man hitta de som brukade bedja och tro på Gud. Och man hade tydligen hört om något böneställe och gick ut genom stadsporten längs floden och satte sig ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. Och en av de här kvinnorna var Lydia, som blev, Lydia, som blev en, en eh, viktig nyckelperson för församlingen, för starten av det kristna verket i Filippi. Hon handlade med förbetyget, det var ju dyrbara saker, hon hade alltså gott ställt och eh, en kvinna... Eh, hade normalt inte någon självständighet i de här kulturerna vare sig den grekiska, romerska eller judiska kvinnorna var inte myndiga de stod under sin fars hårda hand eller fasta hand sin äldre bror eller sin man om de var gifta och det var enkor, det var Färskvinnor som var ensamstående som kunde leva ett något som är, vi skulle kalla normalt liv för en modern kvinna. Men Lydia var en sån. Hon hade gott ställt, hade familj, hade anställda och hon tar emot evangeliet med ett öppet hjärta. Hon blir döpt och så vill hon och nödgar och ber att Paulus och hans resenärer ska komma och bo hos henne. Och ha hennes hem som kyrka och ha hennes hem som utgångspunkt. Dopet, det är ju en viktig del av frälsningens början. Det var så Lydia av hennes familj började. Sitt kristna liv. Här sjunger jag och min sångarkamrat Inger Gustafsson Gå ut i vattnet, följ honom hela vägen. Gå ut i vattnet, följ honom hela vägen. inre väggen. Den som tror att bli död ska bli fräst. Vänd om från synden. Sätt tro till Jesus. Du bär dig Jag läser vidare. Rubriken här är Paulus och Silas i fängelse, vers 16. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek. De här människorna är den högste gudens tjänare. Det förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sade Det här människorna stör ordningen i vår stad. Det är judar och förkunnar seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem. Och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. Det fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle ta sitt liv just, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och det förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sen förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han, med hela sin familj, hade kommit till tro på Gud. Ja, vilken spännande händelse. Det utlöstes av att den här slavflickan som tjänade mycket pengar, inte åt sig själv men åt sina herrar, genom att spå. Att hon blev fri från denna onda ande som spådde igenom henne. Det var ju en barmhärtighet på henne men hennes ägare blev ju alldeles förtvivlade. Deras inkomstkälla torkade ur. Och så griper de tag i Paulus och Silas, drar de in på torget inför domaren och så blir det arrestering och en somarisk rättegång och de kastas i fängelset. Och så står det att vid midnatt så är det lovsång och bön. I alla fall. Halleluja i alla fall. Och det här är fantastiskt. Lovsången och glädjen. Det finns mitt i lidandet. Det är trons trotsiga hållning och hyllning till Gud. En del eh, kanske obetänksamma lovsångsledare, de... De talar mycket om lovsången som ett andligt vapen och, och som ett sätt att, att liksom få seger. Det är inte därför Guds folk lovar Gud. Vi lovar Gud för att han är värdig, i alla fall. Det är ingen andlig teknik, det är inget andligt vapen. Ibland väljer Gud att göra stora ting när vi lovar honom. Men det är hans frihet. Det är hans rättighet. Vår glädje och andliga plikt är att lova och prisa honom. Här sjunger jag och Inge Gustafsson min sång. Halleluja i alla fall. Ofta går det snett Det som vi ville det blev inte rätt Frågorna står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 Halleluja i alla halleluja Jag följer honom hur den går Luften den gick ur. Seger kom av sig min vanliga tur Ändå vet jag det Jesus min Herre är med Halleluja i alla halleluja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 Kristus har segrat hans vi ifad Natten blir till dag Där i hans ordsben står jag Halleluja i alla, halleluja Herren lever, Herren verkar Halleluja i alla, halleluja Jag följer honom hur den går. Halleluja halleluja Herren lever, Herren verkar Halleluja i alla halleluja Jag följer honom hur den går Så läser jag vidare från femte till femte versen När det blev dag skickade domarna sina rättskänare. Och låt säga frige de där människorna. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa det. Domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom ni ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem. De har piskat oss offentligt utan rättegång. Fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, det får komma hit själva och hämta ut oss. Rättjänarna framförde dessa ord till domarna som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare. Ja, kommentar här. Paulus var ju romersk medborgare genom att han var född i Tarsus, en del av romarriket. En del blev romerska medborgare genom att betala dyra pengar för det. Och Paulus använder ibland det här i sin kontakt med myndigheterna. Men det viktiga är ju att Paulus och de andra missionärerna var inga gnällspikar som klagade och protesterade över varenda oförrätt och backade för varje liten motgång. Vi ska naturligtvis vara glada för vårt rättssamhälle och vi ska använda våra medborgerliga rättigheter- men vi skulle kanske behöva träna oss i att inte vara så försiktiga och rädda och hänsynsfulla att vi knappt kan öppna munnen. Och eh, om någon skäller på oss eller fnyser åt oss eller på något sätt förföljer oss för att vi är kristna, att vi är radikala kristna och talar om Jesus, så är det väl inte så farligt. Låt oss hylla Herren, låt oss vara vid gott mod. Låt oss vara frimodiga. Låt oss lova och prisa Gud i alla förhållanden. Låt oss fortsätta att sprida det glada budskapet. Här lyssnar vi till en god sång. Var vid gott mod, Lena Nybacka sjunger för oss. Var vid gott mod, har Herrens sång Var vid gott mod, Jesus säger vi ska över till andra ställen. Stier Sky. Hämta styrkan nu hos din Gud Var vid gott mod Hämta styrkan nu hos din Gud Var vid gott mod Hämta styrkan nu hos din Gud Vi beder tillsammans Tack Herre för evangeliet som går ut över jorden idag Å Herre vi ber dig Låt också Europa och Sverige, Skandinavien Få uppleva framgång för ditt evangelium Att människor, sökare Öppnar sina hjärtan, sina hem Som lydiga gjorde att människor återdöpar sig väljer att följa dig. Att människor är frimodiga i efterföljelsen. och här är vi beder om detta. Tack. Välsigna mina lyssnare. Amen. Jag ska spela för dig en alldeles nyskriven sång som jag uppmärksammade när jag läste min egen dagliga läsning häromdagen i Jeremiabok, i sjuttonde kapitlet. En liten, det står Jeremias bön om frälsning. Och det är tre korta satser. Hela mig Herre så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. För du, Herre, är min lovsång. Lyssna till den här Jeremias bön om frälsning. Fräls. För du är min lovsång, ja du är min lovsång, du är min lovsång, min lovsång. Hela mig Herre, så blir jag helad, fräls mig så bli. Tack för att du har lyssnat på det här programmet. Vi hörs igen i nästa program. Ha det så bra. Gud välsigne dig. Vad jag älskar din undervisning Hela dagen begrundar jag den vad ljudligt ditt ord där på min tunga Sötare en honung i min mun Vad jag älskar din undervisning Hela dagen begrundar jag den Vad ljuvligt ditt ord där på min tunga Sötare än hår